ยี่สิบสามชิโกเทการเรียนภาษาต่างชาติเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Var har ni lärt er spanska? Var har ni lärt er spanska? Kunna du portugisiska också? Kan du portugisiska också? Ja, och därför kan jag också spela. Och jag kan också lite italienska. Ja. Och jag kan också lite italienska. Det är jag också. Det är jag o c k s e r jag t ä c k e t är j a t r a t är j a r j a c k e t är a s å r j a c k å e t är a k e t är jag t ä a g c k s e r a k t a g o k t är j a r a t a r j a c k e t är a g också. Det är jag också. Det ä s å r å k e t är g a g s k a g o k a s å r å k e t är g a g s k a g o k a ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีฉันเข้าใจภาษามันได้ดีแต่การพูดและการเขียนมันยากเมนท่าและเขียนเป็นยากแต่การพูดและการเขียนมันยากทีดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Jag gör fortfarande många fel. Jag gör fortfarande många fel. Tokrang, pröd, hjälp gea här dig chän du. Va snällo retta mig alltid. Va snällo retta mig alltid. Kan åksejning av kun di m y c k e t t uttal är riktigt bra. e r t uttal är riktigt bra. Kunnar du samnägna lite? Ni har en liten b r y t n i n g Ni har en liten brötning. Konfanger kan lära sig att du kommer från. Man h ö r var ni kommer ifrån. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ Vilket läromedel använde ni? Tid nu, Dichen, jag kan inte m i n n a Jag vet inte just nu vad det heter. Jag vet inte just nu vad det heter. Dichen, jag kan inte minnas. Jag kan jag kommer inte ihåg titeln. Jag kommer inte ihåg titeln. Dichen, jag har glömt Jag har glömt det. Jag har glömt det.